Okej, välkomna till avsnitt 23 av Abitto och Nerdiness. Det här är Niko, tillsammans med Färnan. Javisst. Och Danne. Jo, du. Ja, och vi hoppar rakt in på vad vi har nördat. Och jag tänkte att jag börjar. Mm. Mm. spännande. <laughs> Först i fredags var det bara spelade några timmar på Twitch. Körde lite live där. Det blev bland annat Mega Man 2, Shovel Knight, Fallout 4. Det var ganska kul. spelar väl en, vad blev det? Nästan fem timmar va? Ja, precis. Oj, fem, sex timmar, någonting sånt. Det var ju helt, det var det var ju helt underbart att, att se dig rage varje spel typ. Uh, det blir ofta så. <laughs> det kan ju skitkul men nej. Så fort minsta lilla påverkan så då flippar man ut. Mm. Och det hände nu också. Jag spelar precis twitch Teesta som är varje tisdag 18-20-ish. Ibland, som nu, rage ragequittar jag 10 minuter innan. Och ja, då blev det Quake först. Gick ganska bra. Sen skett det totalt och då ledsnade jag. Blev det lite DuckTales Remastered. Gick ganska bra, så rage ragequittar jag från det också. Så, ja. så kan det gå. Vad hände när du rage ragequittade? Han dog. Det är det här, spela om alldeles för många gånger på en bana Det är inte riktigt min grej Okej, okej om man har spelat om fyra, fem gånger Ja, då är inte jag på bästa humöret Nej, nej Och då blir du eh, så jävla mon... stressad också Ja Och det är alltid Och så gör man de här små misstagen som i Quake Man blir lite småstressad Och man bara, jag ska inte dö igen Jag ska inte dö igen Ja, och så kommer någon runt här ett Oj, då står jag med en Rocket Launch och skjuter den i bröstet och båda där Då är, liksom, då är man lite fly förbannad. Sen i måndag släppte jag upp en 15 minut game time Det blev med Zombie Driver HD Lite GTA-stil kör över zombies bara, inte lika roligt som det kanske låter För det var bilarna de jag testade då bara gick sönder väldigt fort Grejen som jag tyckte var tråkigt med spelet var att man fick inte ha vapnerna på bilen hela tiden utan mm. du var tvungen att hitta dem och hitta så här uppgraderingen lite här och var och sen tog skotten slut, ja men då kunde du bara köra över zombies mm. Jag hade ju hellre sett att man kunde liksom sätta på en eldkastare eller någonting och bara åka runt och mörsa liksom, bränna ner hela stan eller vad som helst Men det fick man inte Och sen har jag börjat spela Destiny igen och det kör jag på över Twitch också så alla som vill kolla det så gå in där eller så hittar ni på bloggen. Jag har en egen där som heter Nikos Destiny. Så man kan gå in och kolla på alla videos och sånt som jag kommer lägga upp. Jag har lite grejer jag tänkte visa upp typ Collectors Edition från första spel, liksom Destiny och sånt. Så jag tänkte lägga upp lite sköna videos där och sätta mig in ganska hårt i det spelet. Och sen sista som jag tänkte ta upp i filmdelen det är att jag har sett Ant-Man men den kan vi ta upp lite oh. mer där. Och vi hoppar in på fanan, vad har du gjort då? Ja Vad har jag spelat sen för... ja, Jag har ju flyttat och grejer sen sist Bland annat Så då börjar man ju leta igenom Alla gamla små kartonger Och sånt där skit man har Jag har faktiskt hittat mitt Gameboy <laughs> <Så>. <laughs> Ja, av någon anledning så startar jag faktiskt upp det Och startade en, ja, kom typ 10 minuter in i och Men Startar upp en Ja, en, en, en new game På mitt Pokémon blå Så har jag du spelar i tio minuter, sen läs jag i för sig. Men du får se se, man kanske fortsätter igen Vad valde du för Pokémon då? <skratt> eh, oj, oj, oj Undrar vilken jag valde nu bara för det <skratt> Du var så eh, insatt eh, eh, Nej men det är, du vet Man blippar ju bara för man, man, man tror ju att man har läst och sett alla de där tidigare att <skratt> man bara blippar förbi och så tar man den Man vet ändå att man kan få ta på vilken man vill sen eh, Nej men jag tror Vad, vad heter han då? Vatten, vattentomten Squirtle är det så första heter? Eller den liksom den första... Squirtle är första. eller allra första. Ja, precis. Sen är det för... War Turtle och sen blir det Blastoise Ja, precis. Ja men då var det han. Då tog, vem, det var han jag tog. Ja, men vad heter? Jag men vad fasiken det, åh, Kan jag inte hålla koll på alla namnen på dem för fasiken Det är helt 151 omöjligt. 151 första borde du kunna. Skämtar du, det du med mig eller? Borde alla kunna. Nej. <laughs> Nej. Men det jag kommer ihåg det är den här vad heter det? Skatan eller kråkan. Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter, Skatan men jag vet hur han ser Spiro. ut. Ja, precis. Sparrow, så heter ja. han. Den var lite... Den, den kommer jag ihåg. Ja, då så. <laughs> ja, just det. Det var vad jag hade spelat. Eh, jo, sen... Ja, nu idag, precis efter jobbet, så har jag ju spelat lite Just Cause 3, såklart. Mm, och det går ju lite mm. hårdare på speldelen Det ska bli intressant ja. att höra vad du tycker och hur det är jämfört med det vi testade på GameX ComicCon Det ska bli mm. intressant. Ja, nej, men vi kan ju lämna det där med bara... <clears throat> <coughs> det ska bli spännande <laughs> Absolut Annars har de nog faktiskt inte gjort så mycket den här mm. veckan Då Danner du? Eh, ingenting faktiskt om man ska vara helt ärlig Jag bara väntar på mitt Xbox One nu Ja, när kommer Ooh. det då? Eh, imorgon Ooh. imorgon. <laughs> nice. yes. eh, Vad var det för spel sa du? Eh, Rare Replay och FIFA 16 eh, Till oh, att just... börja med ja, Rare Replay kan vara nog riktigt nice Ja, som det är 30 spel att spela igenom så. Ja, mm kommer nog ha göra ja, där ett Och de här är lite svårare gamla typ vad heter det Battletoad ja, Battle Toad och Precis. Cobra Triangle och. Mm. En vad roligt. heter den eh Punky's eller vad heter Jajamän, den? Jaieman, den finns också med. Conker. Ja. Conquer, Conquer så här. Mm. Och bla, bland Klinkländs. annat. Eh, och Bandjoy finns också med och, mm. Så att eh, en jag hel kollade del. in förut, just innan jag såg att det var bara till Xbox One så vi jag också råsugen på att köpa det men eftersom jag bara PlayStation 4 så nej, nej. <laughs> då gick det inte. Nej, precis. Ja, ja, precis. Eh, men eh, ja, det, det blir det att börja, börja med så får vi se vad vad det blir framöver. Ja, precis. finns en liten katalog nu att gå igenom. <clears throat> ja, plus att det, det är väldigt mycket spel som är eh, Väldigt mycket spel som är bakåtkompatibla nu också. Det finns ju en, ja, det, en ja. ganska stor lista och listan kommer ju bara utökas ju längre det går. Ja, precis. Vad började de med? Tusen stycken? Var var det? Ja, någonting sånt. Och sen har du bara börjat utvecklas efter det, så det. Eller allt det där, till ja. 360 bakåt. Exakt. Nice. Så att det bli, blir du köra igenom till Borderlands också och mm, mm, nice. Men då hoppar vi väl en nyheter då. Tänkte börja med att eh, 20th Century Fox har plockat bort Fantastic Four 2 från sin releasekalender. Mm. Hm. Det har inte hörts jättemycket bra från den senaste Fantastic Four-filmen. Och just med att det här problemet att de hade så mycket bråk mell i mellan varandra under inspelning och sånt så, så känner de sig inte riktigt sugna och fortsätter med en 2 direkt. Ja, nej det... <laughs> ja... Vad säger man? Ja. Divor. Ja, mm. Och den har ju inte kommit ut än på DVD eller Blu-ray jag har inte sett den. Men den ska ju komma ut snart, vad sa vi i december här. Så det ska bli inte så... Jag kommer skaffa den och kolla på den, även om jag har hört så sjukt dåligt om den. Men jo. det är ju så. Man måste ju nästan se alla öron där för att hänga med. Jag kommer göra ha här vanlig och vänta tills den kommer ut på typ Seymour Play eller Via Play. Mm. Och kolla på den där. Mm. Det är nog ett bättre val Faktiskt, slipper jag köpa den ja. Det är bra Faktiskt. Nästa har att det kommer nytt gratis material Till Star Wars Battlefront mm. nya, nya kartor grejer, va? Ja precis mm. Det är Electronic Art och DICE Som bekräftar att det kommer att släppa flera banor Och Star Cards mm. Till spelen under kommande månaderna Utan någon extra kostnad Och det här blev jag jätteglad Jag såg det ju lite förra att det var alldeles för Lite grann lite. <laughs> att det var alldeles för lite content i och när de hörde det här så blev jag på en gång mycket gladare jag hade väl uppskattat mer om de hade sagt det från första början men då kommer det här business dealen in också att ja men de vill ju sälja sitt Game pass. det var ju därför de var tysta mm. med det mm. så att de får sälja mer gamepass, Om ja, men vill ha flera baner ja men här köp det här men du får lite extra utöver det också som är gratis så ja men jag är glad att det kommer flera banor gratis för jag är inte riktigt beredd att köpa Game Pass än så jag vill kolla vad som kommer här Vad mm. <laughs> sitter du <det> <här> ja, alltså, ja. Jag gillar fortfarande beskrivningen Jag kanske sågade det lite grann mm. Du var liksom Drog fram stora mm. motorsågen Kapade dem i fotknölarna Här har ni era jävlar <här> Ja, det ja. Kanske, ändå. Ja, kanske Ja, kanske då. Här, PS Plus äh, Spelen, de gratis som kommer Till 1 december, det har ju släppts nu Så det kan du gå in och kolla Till PS4, det som är gratis är Gauntlet Slayer Edition Och King Quest Chapter 1, A Night to Remember Till PS3 Är Far Cry 3 Blood Dragon och SSX Till ps Vita är Rocket Birds, Hard Boiled Och Freedom Wars jag lär ju kolla på de som är till PS4 i alla fall, fall Gauntet Slayer Edition. Se vad det är. Jag har inte riktigt koll på någon av de här. Nej, inte jag heller, Kings Quest har jag sett lite av så det ska bli kul. Det blir så här, chapter 1 bara för att de ska så här, tvinga in den så att man fastnar och så vill man se mer. Men ja, jag kanske fastnar i den fällan. Vi får se. Sen har vi ju att den 14 december kommer också den nya spellistan till Rocket League. Och det är ju hockeyrinken då som kommer med motsvarande puck Men det som är det är att det här kommer kallas Winter Games Och den kommer hålla på med framtiden 4 januari Så alltså 14 december till 4 januari, det här är inte någonting vi kommer ha hela tiden Utan det här kommer bara vara säsongframbringat äh, helt enkelt Coolt. Men under den här perioden kommer man också kunna vinna julrelaterade föremål att pynta sin bil med. Och de kommer man ju ha hela tiden, så det ska bli kul att in och köra lite. Jag ser mycket fram emot det så 14 december. Är det som gäller på det? Mm. Jag kan fortsätta. I december förra år hade ju Sony en mässa man kallade för PlayStation Experience. Och den kommer jag komma tillbaka igen. Mm. Eh, 5-6 december eh, så, har, så, så kommer den och Sony redan utlovat att stora avslöjanden och andra överraskningar kommer komma under dagarna. Eh, de har också presskonferens som kommer sändas klockan 19.00 nu på Lördag kväll. Den 5 mm. december alltså. Så att hålla ögon och, och öron öppna för det. Jo, det är en väldigt bra för jag kollade mm. på den förra året och det var väldigt intressant och bra upplagd. Mm. Och ja, här är mycket det är uncharted liksom, och sånt där kommer ha paneler där de kommer sitta och prata om spel och sånt. Så det är mycket sånt också. Mm. Så det är riktigt intressant sant. Och allt är liksom Playstation liksom framhållet. Så allt, det är ju bara liksom allt som är Playstation. Men jag har hört att även spel som är både till Xbox 360 och Playstation 4 kommer vara där. Okay. Just att de kommer, så de, det kommer vara liksom mm. Sånt som är kompatibelt till båda, men de kommer fokusera snacket i Playstation. Men mm. även om då Xbox är det värt att kolla på den för att de kommer ju prata om spel som finns där också. Mm. Uh, indiespelet från 2011 som heter To The Moon, om någon minns det. Jag tycker det är ett ganska coolt spel faktiskt. Uh, jag har hört väldigt bra om det, men jag har aldrig testat Nej, precis. Samma här. Samma här. Uh, de kommer få... Uh, Ja, en, en DLC helt enkelt he, för, för, för de som vill ha helt enkelt eh, Kommer ligga ute på Steam nu kommande dagarna Det är lite kul, fyra år gammalt och bara, Men det här kommer ett DLC Precis, som, som dessutom kommer kosta ah. ja det, det, det kommer inte vara så här Det tror jag inte, men det kommer kosta Nej. Jag har hört vad, vad gick... bra om det spelet Så vi får se Vad gick du ut på då? Ja, alltså det, det är ju typ en historia mer eller mindre. Mm. Okej. Okay. Uh, ja. Men det är så här klassiskt, Man ska, det är dialoger och du ja, får liksom precis. spelet du känner liksom du tolkar ditt sätt av spelet och sånt där. Mm. Mm. Mm. Ja, ja, ja okej. Okay. Alltså, det är ett ja. spel som inte jag riktigt tycker om att spela men jag, alla andra verkar göra det. <laughs> så ja, jag har hört sjukt uh, om de, mm -hmm. kommer alltså vara det uh, kommer utspela sig efter To The Moon då. Så liksom man får se vad, vad som händer efter spelet är slut. Mm. Eh, jag kan fortsätta. Eh, Platinum Games har redan gjort två licensspel för Activision. Och det är The Legend of Korra och Transformers Devastation. Nu verkar det som att de vill göra ett till. Eh, på Australien Classification Board kan vi nu se en titel som registreras från Activision och Platinum Games. Det heter Teenage Ninja Mutant Turtles. Mm. Mutants mm. in Manhattan. Okej. Okay. Äh, så det, det är i planeringsstadiet och så det verkar som att det kommer bli ett nytt Turtlespel. Ja, det kan vara kul. Mm. Mm. De är ju väldigt roliga de här sidoskrollande, lite plattform, bidra mapp Jag tycker de är skitroliga. Så. Precis. Gärna för mig. Mm. Precis. Fortsätter. Ridley Scott som regisserade båda Alien och Prometheus kommer även att regissera Alien Covenant som är uppföljaren till Prometheus. Mm. Detta kommer vara den första av tre filmer som kommer att koppla samman Prometheus och Alien. Okay. Detta rapporterar bland annat The Hollywood Reporter. Och Alien Covenant kommer ha premiär 2017. Så alltså kommer han att göra tre filmer nu för att koppla ihop alla de här Prometheus Alien. Oj. Så det blev lite fler än vad vi hade tänkt. Och det var ju även de, det var ju en som las på is här eftersom han skulle göra just den här Alien som han håller på med nu. Mm. Mm, mm. Så vi får se vad, när den blir av dem. Han ska göra tre helt plötsligt. Mm. Så det blir intressant att se. Jag gillar Alien och Ridley Scott. Ja, jag hoppas på det bästa. Mm. Jag gillar, jag gillar inte Nomi Pass. Jag har också jättesvårt för henne. Jättesvårt. Men, mm. men... Så vi ska, vi ska liksom ut, ut, hålla ut i så här tre filmer till med henne i huvudrollen? Yeah. Men alltså, Om hon inte försvinner i nästa film. Behövs det, det verkligen sant, tre som? stycken? Tydligt det. Ja. Alltså, jag tyckte förra Ja nu har man fått se liksom, förstadiet till mm. Mm. Ja, men, ja Tack, då, då vet jag ungefär. Ja, det blir det tre till. jobba. <skratt> Okej, okay, men jag tyckte vi, ja, jag visste att de skulle Liksom nästa, om de ska till deras planet Eller någonting, ja ah, men det kan vara coolt Nu är det två efter det också ja, va? Mm. ja, i värsta fall Kommer det bli väldigt utdraget Ja, precis Men vi får helt enkelt se Och ja, hur många filmer finns det nu Det är väl redan eh, Alien upp till fyra är det va Det mm, är Alien, Aliens mm, mm, Alien 3 och Alien Resurrection mm, Sen kom ju mm, Prometheus Precis. Och, och så, så har vi Alien vs Predators, ja. två stycken. Ja, precis, precis. precis. Så... Och så blir det de här tre, och sen blir det en till ja. efter det. Precis. Ja. Ja. Alltså, yes. alltså Alien Resurrection, den hade man bara kunnat kasta i någon sånt någonstans, för den är inte bra. Jag tyckte inte mm. riktigt om Alien vs Predator 2 heller, jag tyckte den var jättetråkig. Mm. Första jag gillar jag för den tyckte jag var ja. intressant När de var under, inne i pyramiden och sånt Det tyckte jag var skönt mm. Mm. Mm. Men tvåan, jag fastnade inte alls för den filmen Tyvärr Men no. ja, vi får se Precis. Men Nico Vänta, vänta, för, sorry men hur, Vart börjar tvåan någonstans? Jag har bara sett ettan, Alien vs Predator Hur får de ihop en story En sen gång? Båda ja, är väl egentligen mer eller mindre fristående Ja, de är helt okay. egna De tar ju bara personer Aha. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var tråkigt som bara den. Det var jättelänge sedan jag såg den. För ja. jag tänkte första slutar ju liksom lite så här det, det här går fan inte att ta så mycket längre liksom. Nej, och sen bara nej, men vi känner det kosin på den här vi kör den ja. till och sen är det liksom. Ja, okej, okay, okay. ja. ja, det är en sån liksom. Exakt. Så jag har ingen minne av den filmen alls. Nej. Så mycket fastnade på ja. min härna. <laughs> ja, nej, men då så då, då kan vi knota vidare. Vi. Eh, ja visst. Ja, <laughs> mm. Konami bekräftar att det kommer en ny version av PS 2016. Den här versionen kommer att vara free to play och ska innehålla exhibition mode med sju lag möjligheten att använda träningsläget samt full tillgång till My Club. Den ska också vara kompatibel med alla framtida uppdateringar som släpps till PS 2016. Den här versionen ska släppas till PS4 och PS3 den 8 december. Mm. Mm. Så ni som spelar den, ja det finns mm. lite gratis nu. Mm. Det ryktas väl om att det ska vara lite mer så här, ja, du betalar in alltså i spelet så här transaktioner ja, och sånt ja, där. Precis. Så, men ja, då har ni om ni vill testa spelet så kommer det ju vara gratis så får ni väl köpa mer efter det då. Ja. Mm. Exakt. Nintendo har uppdaterat spelet Super Mario Maker med en NES Remix Event och om man klarar den får man grodkostymen från Super Mario Bros. 3. Och det är ju kul, jag har hört väldigt bra om det här spelet Jag har ju ingen Wii U Jag ville ha det till 3DS Men den kommer inte till 3DS Så ni som har den, här får ni en groda Så, <skratt> <skratt> Så jävla Här får dåligt. du en groda, Jajamän. I halsen <skratt> ja. Och sista mm. nyheten jag har Är att eh, ny uppdatering Till Tony Hawk Pro Skater 5 mm. En uppdatering har släppts i spelet. Det innehåller nya banor och uppdrag. Man har förbättrat grafiken på flera banor och uppdaterat texturerna på en del av karaktärerna. Man ska också uppdatera spelet Gameplay Mechanics. Mm, okay. Och som jag har hört var det väldigt bra för jag har hört att spelet är så buggigt att det inte funkar. Det ser sämre ut än Tony Hawk Pro Skater spelet till PS2. Ja. Jag har bara hört red skit om det här och alla videos jag har sett av det här så oh my god, ja det är inte okej att de släpper så här spel 2015 kan jag säga win, win, win, win. <skratt> är framme igen bara när du närkat ner i bakken motaren i det fötter och draget om med skrevet först mot <skratt> Fär, Färna, färna, färna, färna sen när fick, fick en motorsågen transmission <skratt> ja, ja men det är lite kul cool. ren, ren, cool. <skratt> ren ren ren ren ren ren ren ren ren han släppte av lite där i mitten. Han var ju tvungen att liksom stanna och vila och titta vad han har lyckats ja, okay. med Och så påt igen bara. Uh, ja, jag ser bara Mortal Kombat med King Lau ja. Hatten i backen och bara dra för mm. Ja, Lite så. Dan, har du ja. några nyheter. Oh, nyheter? Nej. nej. Det, det är bra så, där. Vi fortsätter. Vi hoppar in på film då. Och jag tänkte prata lite lätt om Ant-Man. Ja. Och ni vet ju vad jag tycker om superhjältefilmer <laughs> filmer Jag gillar den här filmen. Den är faktiskt riktigt skön. Den, man får inte ta den på allt för stor allvar. För det är ju inte filmen själv. Utan det är väldigt mycket humor i den här. Och man tänkte liksom Iron Man och dem. Det, var ganska, det är ganska mycket humor i, det här, i de filmerna. Det är ännu mer här. Och... Nej men jag gillar den ändå, jag tänkte liksom inte de försöker inte göra den såhär jätteallvarlig som de har gjort senaste med typ Avengers och sånt, men inte lyckats. Men, utan här är mycket humor, eh, hur alla karaktärer är ju har drar något. <laughs> Skämt liksom. Eh, alltså effekterna på när, är liksom, de är väldigt snygga. Även de här fighterna som jag tänkte bara shit, det här när han blir liten och sånt, jag tänkte det kommer ju se hur, hur beige ut som helst. Det är faktiskt väldigt snyggt. Det blir lite mycket på vissa ställen att det är hoppa mellan stor, liten, stor, liten, stor, liten, stor, liten. Mm. Lite stor, lite stor. Mamma. Ja, <laughs> och det blir lite tjatigt för det hoppar bara fram och tillbaka. Ja, det är snygga effekter, men som tur är det inte allt för mycket strider i den här filmen utan det är mer en uppbyggnad hela tiden. Hur de planerar. För de ska göra typ en stöt kan man säga. Och det är så liksom planeringen för den, Hur han blir Ant-Man, hur han tränas och sånt. Nej, jag tycker Ant-Man är den bästa superhjältefilmen jag har sett på bra länge eftersom jag tyckte att de andra har varit så pass tråkiga och besvikelse som jag har tyckt för de senaste tiden. Så tycker jag absolut man ska kolla det här, bara man får tanken att inte ta den allt för seriöst. För det är det är mest bara humor i den här. Det är mest du ska sitta och skratta. liksom. ja. Men det kommer ju en uppföljare också Så att de, de bygger ju också mm. upp till någonting liksom. Ja, precis Och det är ryktas som att Ant-Man ska vara med i nästa Captain America Men det är inte Det är bara spekulationer hittills yep. Det är någon som har sagt typ men Såg jag Captain America, det var en svart prick på hans axel Det måste vara Ant-Man <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Okej, okay, men har du något bevis för det? Nej, Nej men, men det måste vara det <skratt> okay. Har du gått fram och provat att torka av tv-skärmen? <skratt> ja, typ så <skratt> Så det är lite sådana spekulationer jag har hört För... Det är ju är liksom en som är med American American säger Captain America-filmerna är mm. med i Ant-Man också som har en så instickare och sånt. Så det är då de, de började spida så att det kanske, kanske ska vara med i nästa mm. film och bla bla bla. Vi får se. Okay. Men som sagt, det kommer en Ant-Man 2. Och då är det. Ska, ska vi säga vem det är som är med, för, eller vad den heter? Eller? Vilken de är nu. Nästa Ant-Man för det är ju först. Ja, det är, är väl versus, eh, en sån här Versus-film, vad fan är det? Nej, det är Ant-Man and Wasp And Wasp bara, det var inte Versus yes. Wasp det För det är liksom eh, Getinga man man, Precis, Getinga, man får se henne Lite snabbis Eller dräkten får man se mm, Och det, mm. då fick man reda på att Ja, det är nästa film och det förstod man när man har sett den här filmen Att det skulle komma en Men, Men nej, jag tror det kan vara ganska coolt vad är, hennes, vad är hennes superkraft? Som Ant, men fast hon har vingar också. Kan flyga liksom. Uh, okay. Så det cool. är, han rider ju på en flygmyra som heter ant -onny. Anthony. Ja, uh, Ant-Uny. Uh, okay. mm. mm. Där har ni liksom humorn. <laughs> och och, men hon kan flyga själv, för hon har liksom vingar inbyggda i dräkten och sånt där. Äh, men okay. jag, jag rekommenderar folk att se den här, även om ni har tröttnat lite, som jag på jag mm. Kolla på mm. den här för det jag såg det inte riktigt som en sån här seriös superhjältefilm utan jag såg det mer som en komedi action Nej Men jag tyckte det var skön. Men det var väl bara det jag hade så, tänkt säga om den. Vi hoppar väl direkt in i tv-spel och lyssnar på vad fanaren har att säga. Ja! Eh, för du har ju ja. ett litet myt. Vart ska jag med börja med liksom? Kan jag börja med vad spelet är för något? Eh, Just Cause 3? Jajamän. Ja, Ja, alltså Du och jag var ju och spelade Ja, lite precis grann. Eh, Man slängdes ganska direkt in och bara ut och Köttade, du fick liksom, det var lite öppen värld Men du var typ du hade en bil till höger om det så var du bara ut och köra liksom. mm, mm, Ja, men precis Det är väl lite samma här också Nu ja. när man börjar liksom. Det är några sådana här initiella eh, Quests Eller vad man ska kalla det för, uppdrag Eller något sånt där som man får köra för Just för att lära känna liksom Karaktären och, eller ja, inte så mycket Karaktären, mera hur du spelar Okej okay. eh, Och så, ja sen, jag har inte kommit så här jättemycket längre än så egentligen Jag har gjort några uppdrag, jag har gjort Bland annat har jag kommit till den här Ön då, eller till det här stället Som vi, man ska Frigöra Jag börjar inte där utan du kommer Nej, utan du börjar ju med att du ska ta dig dit ska okay. man, ska, han, han är uppväxt på den här ön Mm och, då Rodriguez, ju, eller vad heter han? Eh, Rico Rodriguez, vad? Rodriguez tror jag. precis. Ja. Eh, man börjar egentligen i ett flygplan där man får beskrivet för sig om man lyssnar på pratet att han kommer från den här ön från början och nu har den blivit övertagen av någon diktator, eller vad det är. Okay. Och så bara från ingenstans, så bara hoppar man upp på taket på flygplanet och så börjar det bara, sedan ska man bara skjuta ner allt möjligt. <laughs> okay. Det, det sun, är kasanda liksom, Ja, ah, precis. För det är inte jättemycket uppbyggnad. Det är typ så här, Rico frågar någon kille i flyget så här: är, äh, är de här vapnen till den goda eller den onda sidan? Och killen säger ja, ah, vem vet. När man <laughs> delar till båda, typ. Och så hoppar <laughs> han upp på taket bara och så är det bara Massa små torn som försöker skjuta ner dig och så och så ska du försöka skjuta ner dem såklart. Eh, sen, ja, hoppar man väl av där. Sen börjar väl egentligen hela spelet därefter. Okay. Eh, första första, för, första ordentliga uppdraget, det gör väl ingenting om man säger någonting om För det är egentligen, eh, ing, det är ingenting storybaserat direkt så Utan det är så att du tar dig fram, du får träffa några kompisar som sedan tidigare eh, Och det börjar direkt med att din grapplinghug ska uppgraderas okay. och, och testas lite grann Mm. Eh, bland annat som du och jag, Nico, hade problem med När vi var körde demon mm. Att vi, med den här hang gliding grejen Ja, har du fått till den eller? Ja, eller eh, <coughs> jag har fått den Jaha, Sen, måste... Jag har inte fått till det att göra det så snyggt som de gör det i videon Kan jag meddela okay. Jag har däremot störtat mot min död Flera <coughs> gånger redan <coughs> Men Hur var det man fick fram den då? Eh, alltså Man går den här man träffar, träffar, man träffar på typ som James Bond När Q, någon sån här tokig gammal Tant som upp, Ska uppgradera din grapplinghook Så då börjar du med att du kan göra Som vi fick göra på demon, skjuta två stycken Och så dra ihop dem liksom Ja Hur var det med gjorde, du får förklara För jag har suttit nu hur länge som helst och bara, Hur gör man det här? Alltså var det, det bara det, det att vi inte hade uppgraderingarna? Eller var det att... Nej det var nog bara det att Vi fick inte den genomgången Okej. Okay. För att när vi körde demon, då sköt man ju med, vad blir det, Left Bumper, tror jag. Ja. Om du höll in den så kunde du ju skjuta den två gånger. Ja, precis. Man höll in den och sen släppte man då ja. var det två gånger. Precis, senare. precis. Sen använder du bara Left Trigger istället för att dra ihop, låta dem dra ihop sig själva. Okej, okay, Left Trigger, ja. Ja, ja och, och jag kan i allhetens namn säga att jag testade aldrig att använda just... Left trigger efter att jag hade skjutit iväg dem så att mm, Ja, de testade alla andra knappar förutom Ja, <laughs> precis Och sen, ja Sen när man har uppgraderat den några gånger Få testa på lite olika grejer så här, För att lära dig hur man spelar med dem och så mm. Och sen kommer hon där och bara så här, Åh men vänta, jag har en ny häftig grej som du ska få testa Och så bara, sträcker ut armarna Och så ställer hon sig bakom dig och börjar Fippla med din utrustning du har på ryggen Och så bara, kapoo, nu har du vingar Okej okay. Sen så är första grejen man ska göra är att kasta sig ut för ett stup. Ja, ja. Och försöka landa. Nu tar du fram dem av vingarna. Är det automatiskt, <laughs> eller måste du klicka på något. Nej, äh, du klickar på. Du hoppar först ut för stupet, sen trycker du på Y. I? Så, y. Ja. Och då, får, och då i. får du vingarna. Ja, ja, Och så kan du skifta mellan Y och A som A som är fallskärmen. Ja, så precis. kan du skifta mellan Y och A lite hur du vill där. Ja, ja. Eh, Innan man har lärt sig så är det ingen större idé att använda Y kan jag meddela. Dock. För att det är verkligen rakt ner i betongen. Och man kan dö, tydligen, mellan uppdrag och mellan såna här konstiga grejer fick jag reda på. Okej. Okay. För att det var det första jag gjorde. Jag tänkte jag skulle testa och göra så här skit på allt som alla hade gjort i så här demosen. Så här bara åh, glida precis över marken och så bara dra mig fram med grapplinghucken. Men det går inte. <laughs> inte snyggt och smidigt i alla fall man har lärt sig precis hur det fungerar. Jag testade ju det på demoåt att mm. för jag ju hoppade ju in i någon så här race mode Så att mm. den tog fram man hamnade automatiskt uppe i luften med den där mm. på. Mm. Och då skulle man genom och cirklar. Det gick mm. faktiskt bra. Tills jag skulle igen emellan vad heter det, en tunnel. <laughs> <skratt> och det var ju samma sak jag hade med dig Kom lite för nära marken mm, mm. Utan i gick bara, perfekt, perfekt Och nu rätar vi ut, nej, han vill inte rätta ut <skratt> Död nej, Precis, och jag har, li jag har liksom inte kommit på Hur jag liksom får upp nosen Eller vad man så kallar det för Som man liksom <skratt> försöker sväva framåt Istället för bara rakt ner oh, ja. <skratt> Så att, nej då Men det är riktigt, riktigt roligt Dock så jag förstod inte att det här skulle vara kopplat över nätet så För att jag kan, hit, jag kan Man kan ju jämföra sina saker med andra på servern Okej okay. Direkt, så fort du gör dem Alltså uppdrag eller? Ja, eller lite allt möjligt egentligen Okej okay. jag, jag typ, första jag gjorde var hoppa när, jag ändå varit, när det ändå varit dags att göra lite vad jag ville om man säger mm. Hoppa in i en bil, åk iväg Och så röka handbromsen Och så bara Uh, longest powerslide, bla. så bara en topplista av fem personer. Så bara, ja, oh, jag var nummer två. Bara, va? bara prova igen. Så åh oh, shit, nu fick jag den ännu längre. Så åh oh, nej, men nu är jag nummer ett. Okej. Okay. Ja, oh, och så gjorde jag någonting annat och stund. Så bara, Ping ping. Bara, det här och det här namnet har precis slagit dig. <laughs> okay. Jag bara, va? Okej. Okay. Och det, det såg faktiskt in. Det såg ju inte ut som att det var några så här genererade namn utan att det faktiskt var någon som gjorde det på riktigt på ja, ja. Ja, om man ska kalla det servern som jag spelar på ja precis så att då jag tror inte man kan se och träffa varandra men jag tror att man kan liksom interagera på det viset ja precis om man har friendlist och grejer så kan man jämföra med varandra och sånt där så... ja mycket mycket troligt och som ja. sagt jag har inte hunnit, få, hunnit spela allt för mycket än heller jag har inte hunnit testa på allt roligt än men än så länge är det absolut Värt det tycker jag. Absolut. Mm. Riktigt roligt. Dock så har jag, jag vet inte om det är jag som inte har, eller som har missat någon inställning eller någonting, men jag har lite problem med eh, skuggor som bara blinkar. Okej. Okay. Alltså, och nu menar jag inte en liten skugga på gubben, ty utom typ det pendlar mellan dag och natt. <laughs> Okej. Okay. Typ, typ så, bara så att alla förstår att, och jag gnäller inte över att det kanske blinkar lite grann i skuggan, utom. <laughs> Det, är så här, det går från danat, danat, danat, danat ibland okay. Och det är lite irriterande Men jag har inte hunnit ställt in allting på min, Eller nya skärmen och allting sånt än, Så att det, förhoppningsvis så kommer det nog släppa lite Om ett, om ett tag mm. ja, men bra. Vad tycker du om storyn idag Det lilla du har testat Finns det någon som gör att ja, men Du vill fortsätta med liksom story uppdrag Eller är det bara ut och röja som gäller Nej, men jag, jo, men jag kan ändå gilla storyuppdragarna också. Som sagt, de två eller tre jag har hunnit gjort än så länge. Eller de bitarna än så länge som jag har gjort. Mm. Eh, just det här att det, han har bott här. Jag kan tänka mig ändå att det kan komma rätt bra delar som ändå kan få det rätt intressant. Om mm. han liksom har växt upp här nu och han tycker fortfarande att är under... Eller växt upp där som liten... Och så har han liksom försvunnit ett tag och kommit tillbaka dit först nu då, när det har blivit inbördeskrig i stort sett. Oh, ja. Och så kan, ja men jag kan tänka mig att man kan vrida det på många bra sätt för att få storyn att funka ganska bra faktiskt. Ja, oh, nice. Dock well... så vet jag inte om det är någon annan som har haft det problemet också. Mm. Men cutscenesen vill inte riktigt fungera och det är lite irriterande för mig tycker jag. Okej. Okay. För att jag får ljudet och bilden att gå i osynk. Aha. Och det är frustrerande för någon som mig som faktiskt vill ha så mycket större det går. Jag förstår. Och då blir det liksom så här: Om oh, man sitter och lyssnar och kanske läser undertexten och så ser man helt plötsligt mitt i en mening: bara, Det här går inte ihop med vad bilden, eller bilden som går bakom nu. Så att, men jag vet inte om det har att göra med någonting annat eller så. För att det ska inte vara något problem med min internetuppkoppling eller någonting sånt. men Ja ah, vi får se, det började ju då med när jag kom hem att den behövde uppdatera spelet dessutom mm. Så att jag vet inte om det är så att det har varit något knas de första timmarna också Så att de håller på att försöka patcha upp det eller någonting sånt där Ja tyvärr så har ju PC-spelen åkt mycket på det där på senaste tiden mm, mm. Att det måste uppdateras så mycket och sånt där Så vi kan ju hoppas att det uppdateras snart Om de hittar alla smås. grejer Ja men precis, precis Nej, för jag är ju också väldigt sugen på det här just när jag fick reda på att det fanns en helt okej okay story. Jag lyssnade lite mm, podcast mm. och sånt. Men jag försöker väl lägga in så heter det så ett litet frö in i min flickvän att jag ska få det julklapp istället. Slipper jag lägga ut det för egna pengar. Ja, ja. Nej, för jag kan inte komma på någonting annat jag riktigt önskar mig. Så jag bara, men jag har ju ganska mycket spel att spela just nu. Men det, efter jul där, ja men kanske skulle testa det här. Om jag ska försöka Får <laughs> kom hem idag och så när hade varit i stan Med sin kompis. Hon hade köpt ett spel till sin kille mm, Och då bara mm. ja, hon ba, Men det är ju så svårt för dig För du spelar ju allt Han hade tydligen bara två serier han följer wow. Jo men det är klart men jag har hört Jascos 3 ganska bra <laughs> Så vi får se Om hon fattar <laughs> vad jag menar Ja ja. Och till saken ska väl tilläggas att eh, Jag kör med Xbox 360 kontroll. Mm. Just för att när du och jag var och testade Xbox One kontrollen där, eller det var ju det vi körde på då. Ja, precis. Och alltså det här, det här jag känner bara att det här spelet ska ju spelas med kontroll. Det är ju ett sådant spel tycker jag i alla fall. Jo, jag testade ju både, både med tangentbord och dosa. Ja. Dosa var, ägde ju tangentbord mm. helt och hållet. Ja, jag tyckte ja, liksom mappningen nu på mig så tangentbord var helt fel. Och det kändes mm. inte bra i händerna eller någonting och nej dosa kändes ju vad heter det det bästa helt enkelt. Mm. Mm. Det var ju absolut bästa upplevelsen helt klart. så förhoppningsvis kanske vi kan dra igenom lite snack om det nästa vecka också för att se om de kanske har fått upp någon, någon liten patch eller någonting sånt där eller om det är jag som behöver göra lite inställningar och grejer men så yes. kanske vi kan dra igenom det lite mera då nästa vecka igen Absolut, det ska bli kul att höra vad du tycker När du får satt lite mer in i spelet Ja men precis, nu har jag hunnit spela ungefär Ja men drygt en och en halv timme skulle jag säga Så att man har ju inte hunnit Man har ju mest bara hunnit få känna på det Och liksom, ja, kommit igång lite grann bara än så länge Mm, men då Ska hoppa in i huvudämnet då? Som är uh, Versus för detta, den enesbrödenande stöd. Vi, vi kom fram till att det var ett bättre namn som Danny gav oss. Mm. Och jag tänkte börja med lite här som jag pratade förra veckan. Eller inför det här avsnittet förra veckan. Att jag vill ta upp någonting som jag avskyr. Men som andra verkar älska. Mm. Jag tänkte vi börjar lite lättare så alltså, kan ni komma mm. på med något annat. Och det första jag vill nämna. Uh, som jag vet att väldigt många andra jag har testat det här ett antal gånger Cards Against Humanity jag avskyr det här spelet jag älskar det jag tycker det är Va? så värdelöst ja, varför det? Jag, ja, det hur? Ut, utveckla okay. utveckla. Ja, kör. Alltså, jag hittar inte nöjet i det för fem femare korten är roliga liksom vissa meningar det här som att bygga upp det kan vara kul Två omgångar. Sen är jag tröttnat totalt på det här spelet. Alltså man sitter om och om igen. Och jag sitter där. Mm, skit, kul, Håller på att typ börja somna. Men det värsta är att alla runt omkring älskar det här spelet. Som Fredrik Bob Felixson som samlar på de här korten. Han har ju hur mycket som helst. Och jag tycker det är skitintressant att höra om alla expansioner. Och vilka kort han har skaffat och sånt. Men att själv sätta mig ner och spela det här spelet. Jag hittar, alltså jag hittar inte nöjet i det. Jag tycker det är så sjukt tråkigt. Men sen har jag ju spelat med er två och båda ni tycker väl om det här spelet. Oj, oh ja. Ja, då Oj, oh ja. <laughs> nej, för mig kände jag bara nej, första gången ja, kul i två runder. Sen, nej. Nej, jag förstår inte skärmen med det här spelet. Och det är samma sak när jag kollade innan också på när Will Wheaton och de spelare på sin Youtube-kanal på Geek Sundries. Mm, mm. Det var också skittråkigt. Jag, det är det jag garvar så jag grätar. Ja, jag tyckte det var så sjukt tråkigt. ja men de här människorna är bara pinsamma. Hur kan de tycka att det här är kul? Och sen har jag andra, har du sett det här? Det är skitbra. Nej men, nej. Så för mig är det bara ett stort nej på Cars Against Humanity. Skitkul att det är så många som gillar det men jag förstår inte hur ni kan tycka det. Cars Against Humanity ska spelas också när man är lite på kanelen så att säga. Mm -hmm. då, då får man ju faktiskt ut mer av det. För då slappnar folk av. Det är just det. Folk måste slappna ja. av när man spelar, det, annars går det inte. Mm. Annars, annars så liksom sitter man och bara. Ja, så blir det tyst. Ja, så nästa kort. Och så blir det tyst. <laughs> det ska, vara, det ska Sen... vara ett bra flow, det ska vara liksom alla ska vara med på det. Ja, liksom, ja, precis, precis. Är det är någon som sitter och bara säger: Det här är inget roligt. Det märks så fort. Mm. mm. Och, då det, då... och tyvärr är ju jag den personen. Jo, det märktes när vi spelade hem hos dig. Men alltså. vi har ju haft bra gäng liksom. Det har alltid varit. Det har, ni, det har märkt att folk har tyckt det är kul och sånt. Mm. Jag är ju den enda, det här lilla svarta får som sitter där och bara... Men, ja, jo. Alla sitter liksom och tog i garvar. Och jag sitter där. Jaha, ja, ja. Nej, men det var väl skojigt. Ja, som du, som du såg när vi satt och spelade hem dig. Jag var ju röd som en tomat. Ja, och alla tyckte skitkul. Som vi hade bro, sen. Jag bara... Hur ska jag kunna säga det här att jag avskyr det här spelet? Nej, ni får spela. Jag går och lägger mig. Och så att jag är lång och kollar YouTube istället. Jag, äh. ja, ja. liksom, jag hade roligare med det än att sitta och liksom, jag bara, nej, Jag klarar inte av det här spelet, tyvärr. Ja. ja, men det är ju olika. Men så är det väl egentligen med allt. Ja, precis. ja absolut. Och det är väl tur det. Ja. Ja, och det är därför jag tänkte vi tar upp lite här nu hur vi är annorlunda. Vi, mm. Vi mm. har ju väldigt mycket gemensamt med väldigt mycket som är väldigt tvärt emot. Har ni någonting ni tycker kan nämna som ni kommer på som det här, oh, antar jag älskar jag, som alla andra hatar eller tvärtom? Hm. Jag skulle nog inte säga att alla andra älskar det bara för det, eller bara så. Men dock så alltså, har jag ju insett min egen begränsning med till exempel... First person shooters till exempel okay. Att det är ju, det är ju någonting jag klarar ju, jag klarar ju bara inte av det Och därför i förlängningen blir det ändå att jag hatar det För att starta ett sådant spel mm. Börja spela Jag kan tycka det är kul i fem minuter Sen när jag antingen har blivit dödad Tio miljoner gånger Eller för att jag inte lyckas döda någonting För att det liksom inte blir rätt ja. Alltså för att någonting ja, ja, då blir jag ju bara tokig Ja, och då, och då, då funkar det bara inte Då kan jag inte fortsätta spela Det, bara, det går bara inte Men så blir det en rage quit Och så sitter man ja. bara och suckar Och bara Var, Varför ska jag det spelet? Ja, exakt ja, men då blir det den där istället Ja men vad fan det funkar inte Och så försöker man se på det en gång till Kanske dagen efter Eller någon timme senare Det blir samma sak igen mm. så, och, så det är ju någonting Jag skulle kunna säga Precis som du sa om Cards Against Humanity där Att det är liksom det, det, det, men däremot så älskar jag ju att titta på det Jag kan ju sitta titta och titta på CS-matcher i Hur länge som helst oh, yeah. Och alltså verkligen så här, Uppskatta Träningen och liksom verkligen Precisionen i allt de har gjort Och allt de har lärt sig För att bli så grymma som de är Ja precis Och det, det kan jag verkligen uppskatta Men jag klarar inte av att spela spelet själv Nej, men det är ju så precis som du säger med mig och Karlsson, ganska med. Man ser liksom skärmen i spelet. Mm, ja. Men man hittar inte nöjet. Skillnaden där då är att du kan kolla på så här: e-sport och sånt. Men oh, jag klarar inte oh. av att se det här spelet. När folk gör det för jag tycker inte ens det är kul. Men nej, nej, men jag är ju likadan fast med, typ, hon, lol och dota och sånt där. Mm, mm. Jag kan tycka lite som. Det är lite kul i några sekunder, sen åker man på rå, råspel, för jag fattar inte är <laughs> på det här spelet för fem öre. Men jag kan liksom sitta och kolla ibland på e-sport om det inte finns någonting annat. Liksom, ja, om det där var lite intressant att sitta och liksom försöka förstå mig på spelet. Mm, mm, mm. Men det är likadant där. Är det, finns det CS eller Starcraft eller någonting annat, då väljer jag hellre det än att sitta och kolla på dem. Honolol och Dota, ja. men jag har ah, ja, försökt att kolla, sätta mig in i matchen och jag ser liksom jag skulle kunna gilla det här spelet, men det är liksom för mycket som händer på en gång. Mm. Och det är därför jag tycker om det här Ruin som du testade på oh. äh, GameX. Att oh. det inte är så överkomplicerat. Det är ungefär samma, men nerbantat. Oh. Och det är Exakt. därför jag skulle vilja att jag hoppas jag kommer in i den här beta och sen få testa ja, det. Ja, samma här. Jag håller fortfarande tumman och håller koll på mejlen varenda dag faktiskt. För att få se om jag inte kan få komma med i betatesten. Men det var, det var väl en, först fram i januari, va? Ja, det det var var de skulle ju ha först en uh, Vad heter, det? Early Access bla bla bla. man skulle kunna få komma in i Och sen var det beta efter det och... Ja, precis, hade man en jäkla tur Kunde man få komma med i vad heter det För det var väl pre-alpha eller något sånt där ja, kul så Vi spelade heter, nu kanske. på ja. GameX va? Och hade man lite tur så kunde man ju få komma med På den redan nu I december här tror jag ja, precis. nej Så det är ju sådana grejer Och på tal om det också, när vi är ändå är inne Jag mm. såg att uh, vad var det då Frogclimber oh. hade varit på Dreamhack och tagit med sig tre nya banor? Nej. Coolt. Men de nämnde också att det här snart skulle vara ute bland folket. Så jag tror att det här är på väg till Steam. Nej. Så jag håller tummarna på det att det är på väg som, För de sa alldeles strax att det här ute bland folket. Så jag hoppas verkligen det, oh, För jag följer oh, dem på oh. Facebookgruppen. Så ah. Jag hoppas det. Det är ju ett Uppsala-gäng så jag hoppas att de kommer släppa det alldeles snart. Ja, ja, precis, precis. Intressant, intressant. Eh, fortsätt, Anna, har du någonting eh, du kan komma på? Alltså, jag, jag var ju den där WoW-nörden. Ja. Mm. Eh, liksom, jag var väl en av väldigt, väldigt få i min ny som faktiskt spelade WoW, mm. eller en tyckte om konceptet WoW. No, yeah. mm, mm. Eh, men det, det kan jag också förstå liksom. det är just det där som du hade innan att du hade så svårt för open world till exempel mm. eh, alltså det, då kan det... jag förresten stryka World of Warcraft för det tänkte jag också ta upp sen men det tycker jag inte <laughs> Nej, men det då kan vi, då kan vi prata men det. är precis om det, som då. du säger att du gillar det här men det är som, jag förstår skärmen med det mm. det här är ett sådant spel jag skulle vilja sätta mig in i men jag kan inte ja. hitta nöjet. Men sen Och det så kostar är jag... liksom så här 100, vad är det liksom såhär 160 mm, spänn mm. i månaden också. Ja, precis. Att spela ja, den fulla versionen. Och så måste du köpa varje expansion som kommer ja. för att hänga med. Men det är därför jag tycker det är så kul ändå att lyssna på när ni två liksom pratar om vad är det bästa. Ja, oh, men ni kommer alltid in på någonting med World of Warcraft. Ja. Och jag förstår exakt vad ni menar. Jo. Men jag kan inte förstå hur ni kan tycka. Alltså jag förstår, kan inte... När jag testade spelet så hittade inte jag någonting av det ni pratar om. Mm. Mm, men mm. när jag ser videos jag ser det ju framför mig. Men när jag kan inte sätta mig själv och spela och tycka sånt. För jag klarar inte av något sådant här MMO-spel när jag har testat. Jag testar gratisversion. gratis version. Jag har haft poler som bara, Ja, men det här är gratis. Det testar vi. Ja, efter en timme, <laughs> två timmar. Off, oh, nu är jag tröttat. Totalt, jag gör någonting annat. Mm, mm. Och det vet inte. Det kanske är jag som har någon så här... Kan inte stanna kvar alldeles för länge i ett spel eller någonting, men det är, just MMO har jag inte klarat för fem öre. Mm. Så jag förstår ju mm, precis mm. vad du menar med det där. Att, ja, ja, det är helt, det är svårt. Men du älskar ju det, så det är ja, man, man, man, de i världen. Precis, man kan ju liksom likna WoW med så många andra spel, till exempel Diablo. Mm. Alltså det, det, det är ju typ Diablo fast en öppen värld mer eller mindre. Ja, precis. Ja. Men det jag älskar Precis, det är det som är det mm. det, är liksom, det är det som är så svårt. Det är, typ, det är, det är precis samma koncept. Uh -huh. Det är bara att det är en open world och visst att det kostar varje månad att mm. spela med andra. Och det är det jag har lite svårt för. Att just, ja, precis. Och det, det, det är också någonting man kan ta upp. Liksom där Betala varje månad för att spela någonting eller inte. Mm. Mm. Mm. Det, det är ju någonting som jag som jag spelar nu Destiny. Mm. Skulle jag spela Destiny om de skulle betala varje månad? För det är ett MMO-shooter kan man säga. Precis. Mm. Mm. Och Destiny har jag skitkul med jag gillar spelet enormt mycket och just nu har jag bara inte tillräckligt med tid för att sitta och spela det hela tiden. Jag skulle lätt kunna sätta mig ner i fyra-fem timmar och streama på Twitch om jag hade haft den tiden. Just nu har jag inte det. Jag hoppas att jag snart blir arbetslös. För jag är säsongsarbetare men nu har jag inte lyckats få det. Jag har inte den tiden att spela för jag jobbar så mycket och håller på med allt annat runt omkring. Men det är också, jag skulle lätt. Men jag tror, skulle det komma betalningsform att jag måste sitta och betala varje månad jag tror inte jag skulle spela Destiny nu, helt ärligt. Nej, jag, jag, mm. jag är likadan. Nej. För det är någonting med den här prislappen varje månad. Mm. Jag kan ju betala för Netflix. Jag kan betala för liksom, jag har både Netflix via Play och sånt där. Men så fort det kommer till tv-spel, nej, jag känner att det är inte, alltså det är någonting som ger mig helt plötsligt kommer jag inte att ha lika roligt för spelet när jag vet att det är liksom en summa som bara klickar där i bakgrunden. Mm, ja, mm. precis. mm. mm. Det är, det är som det är, det, det, det är som Men det brukar ju, alltså betalar man för det också där som, ja, som när jag spelar VOOB till exempel Så då, då vet jag ju att I början eller då Började ju när jag gick i gymnasiet Då var det ju så att då hade jag verkligen ingenting annat att göra heller de dagarna Så då var det ju inte, då var det inte ett problem Då tyckte man att då var det värt de här pengarna För att jag spenderade ändå en Alltså säkert en 3-4 timmar om dagen mm. med att sitta på det här spelet Och då var det ju värt det, för jag menar man slutar skolan Det ska väl tilläggas att jag bodde ju inte hemma då Utan jag bodde ju på ett studentlägenhet mm. Så att det var ju liksom hem från skolan, laga och käk Sätta sig och lira ett par, ett par timmar Och då hade jag liksom kompisar i samma korridor som också satt och lira Så man satt ju liksom och spelat tillsammans och så efter det så kanske man liksom ja, kika på något plugg eller något och sen umgicks man och gick man och la sig Då var det ju värt det, men det var ju där framåt slutet när man slutade gymnasiet och var på väg hem igen Och man liksom började kika eller man skulle försöka hålla på hemma, då var det så här en timme, en halvtimme mm. Kanske ingenting på en Nej men det, vecka, alltså spelar man liksom. så lite då, då är det inte värt det ja. Nej, precis, precis Man måste ju ändå, ska man betala för då ska det, ju ändå, Då ska man ju ändå lägga ner tillräckligt med tid För att det ska vara värt det också mm, mm. Samtidigt precis. Du, du skulle liksom kunna sitta så här 3-4 timmar per gång mm. ja, om, men precis, om du ska precis. få något mer värde Ja, exakt, exakt. Typ varannan dag mm. Mer eller mindre men det är det jag blir så fascinerad över sådana som inte har det problemet. Det är som jag jobbade på stadt och natt förut. Mm. Och då hade jag en, en taxichaufför som hade han sa att han var ledare i en av Sveriges största liksom, eh, grupper i World of Warcraft. Mm. Som svenska Och han hade fem olika konton han satt och betalade på. Jag, använder du alla? Nej, jag använde bara en. Men jag har grejer på, överlagt på de andra och sånt. Och vill jag så kan jag hoppa in mm. på dem. Ja, men det är hur mycket pengar som helst. Jaja, ja, men sen har min fru två konton och mitt barn har ett. Ja, men... Va? Alltså, vadå? Det, det, det blir alltså konton? åtta konton. Ja. Uh. Uh, och så är det typ 160 spänn per mm. konto i månaden. Mm. Uh. Han är uppe på liksom tusen spänn ja. i månaden på bara det där. Man bara, ja, men... Alltså, ja. Han bara hoppar du in så ja, Hur mycket grejer du kan få som helst Jo jag har testat spelet men jag tyckte inte det var något roligt Men tack då vet jag. <laughs> men jag jag kunde alltså, jag hörde, liksom bara fick höra när han satt och stod och pratade om det där fascinerande hur han pratade om spelet Men det kom alltid upp till den där prissummen Hur kan du betala så mycket? Jag förstår inte mm. Och sen är väl han en det... så här Extrem exemplar Men jag vet ju att det är många som har Flera konton där ute Mm, mm. Men ja Men eh, jag tänkte Klampa er lite mer på tårna Och jag måste liksom nämna Halo-kampanjen mm. Vad är det som har hänt där? Jag förstår inte Visst, jag spelade typ första Tyckte det var helt okej, okay, fattade inte så mycket av storyn Älskar kampanjen i tredje Sen har jag inte ty tyckt om Någon annan kampanj efter det men mm -hmm. det är så många andra som fastnar i det här totalt med böcker med liksom, det är filmer serier liksom de har gjort, och det är. Ja, spelen överhuvudtaget, alla liksom känner ner sig. Och jag förstår inte hur man kan tycka att sånt här är kul. Inte det att det är inte storyn jag har problem med, utan det är kampanjen överhuvudtaget. Men det här att folk kan liksom bortse att kampanjen inte är så rolig som jag har många tycker om det senaste Halo. Så länge gameplayen är rolig eller gameplayen är ingen bra men storyn är bra och tvärtom. Senaste nu då var det ju just att storyn inte var jättebra men alltså gameplayen var bra. Och jag har ju tycker ju mer om att det är bättre gameplay än story. Men mm, jag tycker liksom mm. de spelen innan fyra reach jag tycker där tycker jag storyn är lite sånt men gameplayen tycker jag är skittråkig. Och det, mm -hmm. då blir det ett problem för mig jag förstår inte hur folk kan tycka om gameplayen i den kampanjen. Men jag gillar den ändå för liksom det finns liksom det, just för att storyn är så pass bra som den är liksom, i och med att du ser alltså, jag, jag kommer spoila det här nu för er, er som lyssnar mm. så vill inte ni höra vad som händer i Reach eh, så spola fram lite litegrann Träck på stopp! Ja, <tryck> uh... Spela klart <här> Kom tillbaka uh... <här> Kör du? Ja just det uh, liksom Varje person Du Är med i spelet mm. Dör Och det finns Ingenting du kan göra åt det ah, ja. wow. Utan du ser Varenda kompanjon du har Dö en efter en. Medan du själv är kvar. Oh, och, och ditt öde går inte att göra någonting åt heller. Mm. Oj. Nej, just då är det intressant. Men det är just de här grejerna. De här råöppna iterna. <laughs> ja, det är ser lite folk det. överallt. Och det är så här, jag, jag, jag kan inte tycka det är roligt. Att liksom, jag tycker oftast att allt är exakt likadant ut bara liksom, ibland tappar jag bort mig men kom inte jag från det där hörnet nu? nej det här är en ny bana jag bara dragit ett halvt varv liksom, runt en knut man bara, men äh, För jag tycker liksom gameplayen, alltså banorna alltid är, ju, är ju exakt likadant hela hela tiden och det är ju det jag har svårt, men så fort jag kommer in i multiplayer där det är exakt samma sak fast man spelar om det hela hela tiden det älskar jag med Halo men kampanjen kan jag inte. Just gameplayet och det gör att jag inte kan komma vidare. Även hur mycket jag än älskar storyn. Men tydligen så finns det folk som älskar storyn mer än mig som klarar av och typ sp spelare där. Eller så tycker man helt bara om gameplayen i, även i kampanjen. Det mm, vet jag mm. faktiskt inte. Mm. Uh, ja, har ni någonting mer ni tycker... Tänker. Nej, faktiskt inte. Inte där Jag satt och försökte kika på om jag hade fått några bra svar på På någon social media. Men då. Det var väldigt topp de den här veckan. Ja, visst var det det. Ja. Jag tyckte, fan, tänkte om det var jag som var mest skämst alltså, på att leta reda på det här. Det, men nej då. Jag kan nog känna någonstans också. Liksom, det här är ett ganska svårt ämne. Jo, ja, men det är ju. Jag var lite negativ för att jag tyckte sådär. Och då kommer vi på sälda. <laughs> och vad hände efter Zelda Legend, Legend of Zelda Link to the Past Men jag gillade ändå Twilight Princess jag har tyckt Även om någon... Och även Ocarina of Time uh, är jag Som sagt det här är Gillade de som, som fan jag, jag klarar inte av dem, det enda spelet efter som jag har testat Som jag tyckte om Det är The Legend of Zelda A Link Between Worlds Som är Link to the Past Fast i 3DS med lite uppdaterat och det, det sätter jag mig att spela hela tiden nu på 3DS för jag tycker det är skitkul. Har ni, har ni 3DS och missade Link to the Past skaffa Link Between Worlds för det är skitsnyggt och jätteroligt. Men så fort vi kommer till de här 3D man ska springa runt i värld och sånt jag, nej, jag tycker inte det är kul. Jag ser Liksom Ocarina of Time jag ser liksom när jag tänker sälla det är de banorna jag ser framför mig. I så sällan, men jag liksom har fina minnen ifrån. Men så fort jag testar och spelar igen, så tycker jag det är skit Och jag vet att jag slutade spela de där spelen för att jag tyckte det var så tråkigt. Vad var det men som var så tråkigt jag med det? Ja, nej, men alltså, Huvudtaget, Styrningen, liksom att man ska bara. Jag tycker man bara springer runt, gör exakt samma sak, lösa försöker menings, liksom försöka meningslösa pussel och. Storren kommer jag inte vidare alls det, allt vad är en stor klunga blir bara som blurr för mig och så bara, nej, det, det känns inte värt men ändå det är det exakt samma sak man gör där som i Link to the Past, fast i en 3D-värld men så fort jag kommer till den här 3D-världen så kan jag inte ta mig vidare för jag tycker inte det blir kul på helt plötsligt det bara försvinner ute i ingenstans och det är det som är så svårt för mig jag, jag kan inte förklara exakt På någon av de här grejerna varför exakt Jag tycker det är dåligt för ingenting av dig Dåligt utan det är bara Matchar inte mig Och det är tyvärr nej, Så är det med mycket tyvärr Och eh, jag kan ta upp det sista Jag tänkte vara lite negativ på också Det är Marvel Vad för... Va tänker du göra här nu då? Va? Nej jag tycker Marvel På tog för sitt, på tog för tråkigt karaktärerna är inte tillräckligt roliga och intressanta för att jag ska... Nej, men du, du ska ju ha så du, du ska här mörkt ångest. Ja, eller hur? Det är Man ska må och det är... dåligt och se filmerna. Liksom det... Precis. Nej. Det, det, mm. alltså... Och det är därför den enda liksom jag har hittat hittills, det är Batman. Mm. Eller typ de här DC Dark comic. De har ju den här typ... Dark där Horse. Superhjäl... Ja, de är också... Men jag tänkte ju DC har en egen där om blir tokmörka. typ Alla blir zombies mm. eller lite olika sådana där. De tycker jag är bra. Men just det är därför jag har lite svårt med Marvel-filmerna just nu för att de är inte tillräckligt mörka eller verklighetstrogna för att jag ska liksom, jag får inte den här ångesten jag vill ha. Nej, <laughs> okej. Och det är ju det jag tycker är dåligt med. Jag hittar ingen Marvel-karaktär som är och sånt. Jag började ju läsa Venom för han verkade lite mörk. Men det var samma sak där. Jag bara, nej jag tröttade på alla karaktärer runt om. Liksom, historien om vem de är lite intressant. Men karaktärerna möter hur han, ser, liksom han börjar sådana här, ska råhårt, ska döda allt och sen blir han mjuk ispa Nej, sluta. Och det är det jag tycker tyvärr med Marvel allt, alla blir sådana så mjäkiga och mm, mm. och tyvärr så och det är på allt för mig, men det är samma sak jag klarar inte av Superman för att jag tycker han är en jättetråkig karaktär Green Lantern, han är också mjäkig Wonder Woman, hon är lite <laughs> intressant när hon görs på rätt sätt men oftast är det bara mjäkigt Så, ja. Nej Batman, joken, ge mig ångest, ge mig död Det är typ sånt du, du, vet, du vet att det baseras på serietidningar va? Ja, men jag, <laughs> jag, har en ganska, jag har en ganska mörk Marvel-tidning här hemma som du kan få se när en, när en person stoppar sig Själv sitt eget huvud Från en annan dimension i mikron Och slår på på full effekt ja, Det är sen, ganska mörkt Ja precis, sen tar han en Chimichanga eller vadå Ja mm. ungefär så <laughs> Men han är ju ja. för kall på det viset ja, exakt Han man såhär, nu har dödat någon Let's eat mm. <laughs> Det är liksom comic relief, men det är fortfarande na, na, ja. Mm. Men vi hade ju också verses på det här. Mm. Och där vi skulle... Jag tänkte att vi börjar på det här som Danne hade skrivit upp på Facebook. Vad väljer ni mellan multiplayer eller singleplayer? Multiplayer. Mm. Okay. Men vad, vad, hur menar vi med multiplayer Alltså då? både co-op, online... Ja, alltså multiplayer. Okej, okay, om jag måste du, ni... välja överhuvudtaget rakt av ja. då är det singleplayer. Mm. Jag är likadan, jag spelar hellre en Bra story single player mm, mm. Än att spela någonting Multiplayer det är där, Men det är det jag gillar med Destiny Att jag kan springa iväg själv mm, mm. Men, men det finns sin... också multiplayer Som jag kan hoppa in i Men för det bästa, nu spelar jag ju bara single player För det är det jag egentligen tycker mest om mm, mm, mm. Men jag gillar att ha valmöjligheten Som att när jag väl vill Eller jag kommer spela liksom Det här team När man träffas tre pers och då kommer jag att höra om mig i communityn och hoppas att det är någon som spelar eller har spelat Destiny på PS4 som alltså, kan hoppa in och spela med mig. För jag kommer ju göra sådana uppdrag också. För jag vill inte spela med random folk. Det är det som jag tycker är skittråkigt med multiplayer. Nej, alltså där kan det också vara så här. Multiplayer med random folk eller multiplayer när du sitter co-op ja, i, i typ samma soffa. Exakt. Uh. Där är det ju att sitta med någon du känner liksom. Ja, alla dagar i veckan. Ja, det är ju en jävla skillnad. Precis. Alltså verkligen enorm. Precis. Och det För... bästa är när man sitter bredvid varandra i soffan så man kan sitta och tanta varandra också. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Sen har du skrivit här. FPS eller RPG? Alltså där är jag lite splittare. Jag tycker mm. ju om båda som fan. Uh, mm. men och alltså... det är det jag gillar med Destiny. Den har båda. <laughs> precis, precis. Det, det är lite grann av båda. Uh... Alltså måste jag välja? Mm. Då, mm, är det ju, då, då är det ju FPS. Om jag okay. verkligen måste. Mm, mm. Då är det FPS alla dagar i veckan. Mm. I och med att jag är en halo fanboy liksom. Ja, precis. Mm, ja. Mm. För mig är det att jag väljer RPG om det är ett JRPG. Alltså japanskt RPG. Okay. Tänk mm. Final Fantasy-stilen. Mm. Tänk Dragon Quest och sådana där. När man får ett litet party. Och så är mm. det liksom. Turbaserat. Mm. Sådana RPG med en bra story älskar jag. Mm. Men så fort det blir de här västerländska RPG och sånt, de klarar inte av att spela klart på något sätt. Skyrim har jag aldrig spelat klart. Dragon Quest. Nej, inte. Vad heter det då? Dragon Age. Mm. Första Origin. Mm. Mm. Det spelar jag klart och det tyckte jag var skitkul. Men det är typ det enda västerländska RPG som jag har spelat klart. Mm. Men JRPG som Dragon Quest och sånt, det tycker jag är skitkul. Helst på 3DS eller DS eller något. Sätta sig ner, luta sig tillbaka i sängen och bara sitta och spela några timmar. Sånt tycker jag är skitkul. Mm. På så sätt väljer jag RPG och om det ger RPG ett bra sånt. Oh, ja, men jag måste nog välja RPGs. Jag också faktiskt. Mm. Men då nu tänkte jag hoppa vidare lite och jag tänkte ta mm. first person eller third person. First person. Third <hör> nu var det två samtidigt Jag tror att sa First Och fan sa Third mm. Ja Absolut Och jag lutar faktiskt mot Third jag också Varför det? Mm. Typ Uncharted Och sådana spel När man klättrar runt Sådant tycker jag är skitbra Så jag tror jag Jag spe har spelat så mycket Third person Att jag tycker Jag känner att jag Behärskar spelen bättre När jag är third För mm. ibland blir liksom När jag spelar first Som när jag hoppade in i Fallout, när jag spelade third, då liksom, jag kände att jag hade mer kontroll över karaktären. Mm, mm. Men, jag, men sen kommer jag ihop vad jag tvungen att, sen bytte jag, nu spelar jag bara first person, just för att jag tycker man får se mer av världen, det känns som att man är där i, på ett annat sätt än med third. Men typ, Uncharted så att det skulle inte jag kunna spela om det inte var third. Och det är därför jag är lite svårt med Dying Light, det här parkourspelet när man är first person. Hade det funnits en valmöjlighet att vara third, då hade jag valt det. Mirror's Edge, det är lite här, uff, Det är sådana här Assassin's Creed-spel som jag heller spelar i third, men det är intressant att spela i first, men nej, jag väljer third. Om jag måste välja så är det third person jag spelar mycket hellre. Ja, men jag, jag gillar ju så här first person eftersom jag är lite liksom mer en så här old school Quake, Doom. Mm. spelare på det viset. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, och det såg vi om ni var med Annars kan ni gå in på Twitch och se hur jag var på Quake. Det var inte riktigt som det skulle vara. Mm. Men det var kul. <laughs> Tills du Rage quitade, och då hade vi andra roligt. Ja, ja precis. Det kan vara det skärmen. Vi hade ju några spelare lång... Att, vi hade väl några engelsktalande som satt med bara när, för de tyckte det var kul när jag... Du dog, var ja. så dålig på spelen och så förbannad yep. Och det syns väl yep, yep. Så är det ja, Har ni någon versus ni skulle vilja nämna? Um, Oj hmm. den, den, den, den är fan svår Den är i och för sig lite kul för Det kommer ju bli ett klockrena svar från er båda två Det är alltså i sådana fall det har inte riktigt lika mycket med spel att göra, utan mera hur du spelar det. Okej. Okay. Det är ju då i sådana fall, bättre I Kallingar och, one och eller PS4. Ja. <laughs> jag är ju Playstation, ja, alla dagar i Och Danne kommer ju säga One, men den är liksom, Nej, ja. antar jag, förresten. Ja, alltså, jag har inte fått One än, så jag kan inte säga One Nej. heller. Jag Nej. säger 360. <laughs> ja, åh, bra, ja där, ska, bra där, bra där. säga PlayStation mot Xbox, liksom. Ja, precis. Ja, hela har alla innan där. Men jag väljer PlayStation för det är det jag började med, kan man säga. Det var ju först Nintendo och sånt, men sen det var PlayStation jag fastnade stenart i. Det var under PlayStation 3 som jag började kalla mig hardcore gamer och sånt där. Och det är samma så jag klarar av first person typ Halo och sånt på Xbox dosan Xbox 360, då tänker jag mest på. Men så fort det kommer till någonting annat så är det Playstation-dosan jag använder. Det är liksom sportspel, typ FIFA kan jag inte spela på en Xbox-dosa. <laughs> det går käpprätt och helskotta på en gång. Fighting-spel är samma sak. Det klarar jag inte av. Nu använder jag mest Arcade-sticks därför visst som en. Xbox-dosa, jag kan, klarar inte av typ Street Fighter spela mycket och jag hade det både på Xbox och playstation jag kunde mm, inte mm. göra specialgrejerna på Xbox. För jag, någonting liksom, jag vet inte, jag har små knubbiga händer så det kan vi vara det. Men jag kunde ju klara det inte av att spela på Xbox-dosan ordentligt. Ja, ah, nej, nej. Men för jag tänker att det, det har ju jättemycket att göra med hur du tog dig in. Eller hur du hamnade liksom i spel. Ja. Vad du spelade först. För att min teori om varför jag gillar third person är ju alltså för att det första jag spelade mest. Det var ju alltså bilspel. Mm. I third person view. Alltså du ser hela bilen ovanifrån. Liksom. Ja. Och man vill, jag vill ju se det jag styr över. Mm. Och jag vill se. Liksom, så mycket som möjligt av det. Och då känner jag. Precis som du säger Nico. att Då har jag full kontroll. Ja, ja, Ska jag gå in i first person view. Då skulle jag helt plötsligt tycka. Att jag tappar all kontroll. Alltså det kan ju stämma ganska bra. För som jag var ju från början en fighting-spelare. Mm, och då ser mm. man ju karaktären. Ja, Sen när precis. jag kom in på Playstation och började spela mycket. Första jag verkligen erövrade och spelade mm, hela mm. tiden. Det var en Uncharted-serien. Och det är third mm. person. Ja, precis. Och det är mycket sånt att jag har nog liksom just vant mig med att komma in ordentligt i third person. Och mm. säkert, det är därför jag ser fram emot att liksom Far Cry och sånt. Att, ja men så jag folk jag menar just cas att jag, man ser personer så här Medan mm. spel som Far Cry när man ser first person de har jag lite svårare jag är, märker att jag är mycket mer försiktig när jag går runt för att jag vet att jag har inte har full kontrollen right, i rustningen åt för jag, jag känner att minsta misstag det är liksom när jag har third person jag ser karaktär liksom fiender runt om mig också mm, jag kan mm. få panik Nej, jag, inte, liksom, jag hör att det är någon här, men jag ser ingen och liksom, jag snurrar varv efter varv efter varv. Helt, är det no helt plötsligt är det någon som står och med härlarna. Var kom du ifrån, idiot? Medan i third person har jag hela tiden att jag känner att jag har kontroll på allting runt mm, omkring mm. mig också. Ja, precis, precis. Men ja jag har ingenting mer att riktigt att tillägga på huvudämnet. Nej, inte jag heller faktiskt. Det är nog, jag känner mig ganska nöjd där till mm. och med. Då så. Då hoppar vi in på nästa som är vi ska börja ställa en fråga till varandra, en av oss varje vecka. Vi hoppas att vi kommer kunna byta ut den här segmentet med era frågor i framtiden. Tyvärr så har vi inte fått några frågor ur Nej, taget. som vi, vi får typ svar från fyra personer. Precis, och vi hoppas att folk kommer... Ju fler lyssnar vi får, desto fler kommer skriva in. Och det här är liksom bara som exempel vad vi har vill ha för frågor. Så jag tänkte, mm, mm. det är min tur att börja den här. Eller min tur, det är jag som börjar överhuvudtaget. Så jag tar den här och börjar. Så får vi se vem av er som ställer frågan nästa vecka, helt enkelt. Och min fråga då, som ni fick lite tidigare, så ni fick lite tanketid, är ingen av er än har den här generationens konsoler <laughs> Men om ni fick en PS4, Xbox One och Wii U, men ni fick bara fem spel, vilka fem spel skulle ni skaffa och varför? Och det, får vara, det är fem spel som bara är ute nu. Färnan, du kan vi börja? Oj, alltså... Vi, kan ta, vi tar varandra så vi börjar. En Färnan. Jag börjar ju med att säga Xbox One. Okej, okay, Vad för spel skulle du välja? Ja, det är ju här. Det här var ju nästan ondskefullt. För att Xboxet var ju redan färdigt sen innan. För min del. Alltså för att jag... Det är samma där som är... First person, third person som vi pratade om innan. Att Det var ju där jag började spela. På mm. riktigt om man säger. Eh, däremot så måste jag nog... Säga det samma där. Med det här att man, det var där man började spela. Så Halo... The okay. Master Chief Collection Det här är lite fuling Så att, då får jag ju 1-4 Ja, tar går den vägen ha? Ja, så att då får jag lite mer att spela där Tänkte jag mig <laughs> ja, Absolut, bra val Ja, Danne då, din första eh, Min första Star Wars Bellfront mm. Som jag kommer att skaffa mm. Xbox One nu ja. <laughs> Så, så kommer jag ju kunna köpa det Men det blir väl förmodligen slutet på december Eller så Ja, mm, mm. Eh, men nu när jag skaffar en eh, ny konsol men då blir det ju Star Wars Battlefront som kommer bli liksom första inköpet vad gäller oh, nice. eh, spel utanför så att säga, de jag köper med. Och det är ett bra betyg som du har testat spelet så mm. betyder alltså det alltså att du gillade spelet och det är jättebra betyg. Precis, alltså, men jag är också en Star Wars-nörd ute i fingertopparna, så ja. Ja, precis. Och så får, kommer det väl komma lite mera banor och sånt snart så det är nice. Precis. Fan nummer två. Ja, alltså och här var jag, fasen det här är elakt nästan. Eh. Jag tänkte bara säga det att ni mm. har alla konsolerna, men ni får bara välja fem spel. Mm, Som du kommer mm. på helt plötsligt, om oh, men Mario w w Maker eller något eftersom du sa, nämnde bara Xbox 360. Du får ju välja från dem också. Mm. mm. Ja, alltså Forza 5 mm. Måste ju få in ett bra bilspel där också Är det senaste eller är Forza 6 ute nu? Kanske inte ute, eh, det är kanske möjligt. Det är möjligt Det är sexan kanske ute den också En Forza Någon av dem i alla fall jo, är Ja sex. precis För, för visst, visst var det den det? som var ute på GameX Comic Con Att testa jag tror den kan vara ute Mm. Då är det kanske jag som har blandat ihop mina siffror bara. Ja, men äh, vi säger nyaste Forza säger vi ja. istället. Vi gör så. Mm. Så, är så är det löst. <laughs> mm. Så får jag ett bilspel att vara nöjd över. Ja. Nej, <laughs> Vad är det som lockar Nej men här, Forza. Vad är det som lockar Är det just uh, multiplayer eller singleplayer? Alla bilar? Nej det är nog mest alla bilar. Och allt roligt man kan göra med dem i sådana fall. Alltså, för jag har faktiskt byggt upp mina de här fem spelen lite på... Att få lite av allt okay. För jag kände lite som när, när du sa Att du, du får bara fem spel Då kände jag lite så här. Okej okay, nu sitter jag på en öde ö Med två palmer i mitten och en stickkontakt Liksom till min tv och xbox Typ Så då liksom ska man ha lite av allting Så då tänkte jag liksom Halo som är bra liksom så här. Det, det, det är sånt som går att spela om och om Igen om man vill mm. för Just för att det är så ja men Det, det är liksom xbox typ mm. Och sen forsa för att få köra lite bil Sladda lite grann, hålla på och pilla Och fixa lite grann med det Liksom perfekt Då har man liksom två av de stora bitarna liksom Tagna så man klarar sig en bra stund mm. Ja men det är bra Och då har vi Dannes nummer två äh, Fallout 4 mm. Som jag har mm. sett typ så gäller mycket gameplay redan så är jag typ såld på det. Så det... Kommer kunna ut dem till sen? Ja, jag kommer kunna i alla fall de första fyra timmarna <laughs> så att, ja, men det... Man har ju sett fram emot det här spelet så länge också. Så mm. att det känns som en självklarhet att mm. köpa det. Stort open world. En timma som helst och bara gott och nere. Ja, det är hundratals mm. timmar man kan lägga ner på det så att, om man bara vill. Mm. Precis. Bra val, bra val. Fan av nummer tre Ja, alltså den stod, På riktigt, det här kommer låta som jättepåhitt Men det står faktiskt Fallout 4 på min lista Ja Också Ju, Just för precis som det ni sa det är, Jag ser mig själv fortfarande på den här lilla öde ön Med palmer och grejer <skratt> Så att uh, flera hundra timmar skulle jag kunna sitta där och spela Liksom bara Fallout 4 Medan jag väntar självklart på att någon som kommer rädda mig På något väntar <skratt> Det är bra <skratt> Då tar vi Dannes nummer tre Eh, vad blir det? mitt tredje spel? Ditt tredje. Eh, om jag skulle välja ett spel bara så här till PS4 eller Xbox. Mm. Eh, ett av dem skulle ju bli, bli Rocket League. Ja. Om, om det skulle finnas att få tag på till Xbox så skulle jag absolut köpa det. Mm. För nu, alltså jag spelade, vadå, Tre matcher jag måste dig. Ja, precis. Och blev redan högt liksom så här. Ja, <laughs> att du inte har PS. Ja, precis. Och det är skitbra spel just att sitta och leka runt. Ja, men alltså det är, det är ett tidsfördriv. Ja, precis. Plus mycket, att man liksom, kan bli riktigt bra i det. Ja, liksom man, behöver, man behöver inte ta det togseriöst. då så to, tar det togseriöst så finns det ändå en, en sån pass huck där ute mm. att det har blivit en e-sport. Precis. Sånt där. Det är som, det är ju ranked games och allt mm. vad det nu är. Så, att, så det är helt upp till dig hur bra och hur långt du vill ta det. Ja, men exakt. Det, exakt. Vi, det är helt Väldigt bra val väldigt Ja, bra. precis Bärnan nummer fyra. Eh, ja eh. Jo, alltså det här blir en liten sån här grej Jag har, inte, jag har faktiskt inte själv provat spelet okay. Än, en, ska jag säga mm. eh, Men jag är så fast av alla trailers grejer Så att jag skulle ju ha tvungen att ha det med bara för att okay. Så det blir ju Watch Dogs Ja, ah, ja Faktiskt och mera bara för att det ser häftigt ut så därför måste man ha det med så man kan testa någonting nytt också. Då mm. så. Och då har vi Dannes fjärde. Mitt fjärde. Jag satt och kollade en podcast här i veckan. Eller mm. nu i veckan, igår var det till och med. Där de pratade om Rise of the Tomb Raider. ja. Mm. Och visade gameplay och allting och hur de har byggt upp spelet och så jag blev väldigt lockad att köpa det, faktiskt. Bara, mm. alltså, det var ju liksom chefsprogrammeraren... Vad heter det? Ja, men företagets chef då? Oh, ja. Utvecklingschefen. Som satt och förklarade och visade på, på, på Xbox att hur det gick till att göra en massa saker. och Det är pussel och det är... Det är allt så här, third-person shooter till äventyr till du ska lösa pussel de har lösa fällor och massa sånt där. Precis som det var i de första Tomb Raider-spelen. Ja, och jag har också bara hört skitbra om det här. och, det här, jag, ju och jag har ju sagt nämnt tidigare på den att jag har ju spelat det som kom precis innan, mm. men inte tyckte att det var något roligt. Jag fastnade inte. Jag gled bara ifrån det spelet. Mm. Men jag har hört att människor som har haft exakt samma upplevelse som jag, älskar det här andra spelet. Mm. Och det får ju mig också att shit vad kul det skulle vara att spela här. Nu eftersom jag har Playstation så får jag vänta ett år för att spela det spelet. Och det gör att jag kommer nog inte skaffa det här. Det spelar ingen, alltså jag, för mig blev det bara, nej jag tänkte spe, vänta ett år för att spela ett, så här det kommer liksom vara ett gammalt spel då, även om du gör en upppuffning. Utan det kommer ju finnas nya spelar för mig att spela och då väljer jag heller dem. Mm. Men, du får, du får komma inte Xbox, till mig att spela istället. Ja, får jag göra det. Eller kolla lite streams nu så att det med det, kolla vad som händer. Precis. Okej, då är det fanar sista. Ja, och vad sa du då Du sa Tomb Raider nu eller? hur? Mm. Det är samma där. Det är så fantastiskt. Vi är lite lika på något <laughs> jag, något. jag, jag plan, tror faktiskt. det va. Ja, för, för det är också en sån här man satt jag satt och flippade runt och försökte hitta ett bra spel. Det sista sån här alltid sista ska jag inte vara så jävla svårt att hitta. Och så bara, ja ah, men fan det här ser bra ut så börjar man titta på traders och grejer och bara, ja, det här är klart jag måste ta med så jag kan få prova åtminstone. Mm. Så att det, det är faktiskt mitt sista spel också. Ah, ja. ja, men då så. Och sagt, vi vill ju helst ta bort det här segmentet genom att få era frågor och skicka gärna in frågor så tar vi upp det här segmentet bara emellan när vi har tomt med frågor. Och ni skickar ju det till abitonördines ni kan skriva på Facebook facebook.com slash Vi har ju Instagram abitavnördenes, Twitter abitavnördenes, gå in på bloggen och bara skriv i något kommentatorsfält där vi kommer kunna se det också abitavnördenes Skicka in helst mejl för det är lättast för mig att hålla koll på allt Men samma sak där Vi har ju fortfarande tävlingen igång till den 6 december på Star Wars Battlefront-spelet i PS4 och vill ni ha alla uppgifter om hur ni ska tävla, gå in på bloggen eller på förra avsnittet och kolla. Vi har fått in fem äh, tävlande, så det är jättekul. Men som sagt, har ni liksom missat det här eller Ja, inte skickat in det överhuvudtaget? 6 december, sista dagen. Så skriv in där, det är fem, en fem, nördig fem fråga, fråga vi behöver. För vi tänkte ju, ja ta en liksom fem frågor med bara lyssnade och vi har ju fått in nu fem men vi kanske gör en längre om det är flera tävlande så det är kul och det kommer ju lottas ut spelet sen så det blir jättebra men sjätte december helt enkelt och då är det bara det sista fem Aha. frågor ja visst och jag lyssnade om på avsnittet och märkte för färnan du liksom hajade ju lite till där Ja. att det blev lite missräknat. och visst jag visste det, ja, det jag tänkte ja men det, var det. det jag, jag tänkte rätt också rätt. det jag bara så här. fan han har ja. säkert räknat rätt jag hade räknat rätt men Jaha. jag hade tagit samma all, alltså, poäng som veckan innan för det, det blev 27 21 i avsnitt 21. och det blev 27, ja. eller, 27 31 i avsnitt 21. det blev 27 31 i avsnitt 22. Riktiga siffror är alltså 30 33. Ja, ah, precis. Jag ah, hade okay. tagit, ah, ja. jag har ah. skrivit upp fel gången mm. innan jag mm. hade fått det hade det helt. Så det står alltså 33 till Danne och färnan 30, det är alltså tre mm. poäng mm. ifrån. Mm. Ja, man precis. Ja, det ett, låter Ett, ett poäng per avsnitt. Precis. Ja, precis, precis, precis. Sagt av säkert. Men vi hoppar väl in då på Dannes första fråga. Mm. Mm. Under Marvel-serien Old Man Logan av Mark Millar så befruktar Hulken en kvinna. Vem? A. Black Widow. B. Gamorra. C. She-Hulk. Eller D. The Enchantress. Oj. Magkänslan får mig att vilja säga Black Widow. Ja, mm. oh, den är bra. Det, det är magkänslan. Mm, mm. Det är riktigt vatt. She-Hulk känns ju alldeles för så här, Vadå, vad är det för speciellt med det då? det kommer ut en Mini-hulk sen liksom, Nej, nej äh, Jag måste ju vara jättetråkig, jag vill också Säga det, för det är fan det mest Det är det man skulle vilja se fan mm. Ta båda A, Black Widow mm. A Och rätt svar är Se She-Hulk <laughs> Oh Va? Varför det? Eftersom Bruce Banner vet att hon är biologiskt kompatibel att bära hans avkomma, även Aha. om de är kusiner. Ja, men, men, men, ah, och det blev incest också helt plötsligt. Ja, ja eller hur? Så de är kusiner, men vem? Så Way så to go, Bruce log. Banner! Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, nästa fråga till fanan. Mm. I, <laughs> I boken Lord of the Rings hur lång tid tar det från dess att Frodo får härska till dess att han ger sig ut på sitt äventyr. Nej, men a. Sex månader. B. Tre år. C. Åtta år. Eller D. Sjutton år. Ja. Mm. Äh, I, i, I boken I boken. Du. I filmen går det väldigt fort. I, ja, äh, i, jo, är i filmen är det typ att dagen efter. Ja, typ. Ja, det känns som att det gått en vecka liksom, sen, eller några dagar. bara. Ja, ah, men tjena, nu går vi. Ja, ah, fine. Mm. Det är lite längre i boken. Hm. Vad sa du? Vad, vad, vad var de två första alternativen? Tre månader. Sex månader. Sex, B okay. tre år. C åtta mm. år. Eller D 17 år? Jag tar C, C åtta. åtta. Mm. Hm. Ja, jag vet inte jag. Äh, det här är ju skitsvårt, alltså det är så störda <laughs> frågor du har hittat, Så alltså, det är helt sjukt jag har mig att det är så här jävla länge mm, mm. jag vänner ta alternativen bara, bara, bara, <laughs> bara för att A, sex månader jo. B, tre år C, åtta år eller D, sjutton år ja, Men någonting säger mig åtta Mm, mm. Jag tror också det, nämligen ja, C, nej, Jag tar det, åtta ja, mm. Och rätt svar är D, sjutton år Oj Frodo 8. hade då hunnit blivit över 50 år hm. Hm. Ja, just det här, Jag hade för mig att det var länge Men inte så länge mm. Nej, precis, det känns som att det var en sån här inkastad grej Bara så här. Ja, men precis. Okej, då är det Dannes nästa Yoshimitsu är en av de få karaktärer Som har varit med i alla teckenspel Vem av de här har också Varit med i alla teckenspel? A. King B. Paul Phoenix C. Jin Kasama Eller D. Lei Hulong Jag mm. säger Lei Hulong D. Lei Hulong Lei Hulong Alltså jag har ingen aning om vilka de andra tre är så jag måste säga King. Du tar A-King. Mm. Det är säkert tok fel. Och rätt svar är B, Paul Phoenix. Oh. Motorsäkerknutten, han körde jag med när jag tävlade online förut. Det var kul. Mm -hmm. Nästa är till fanan. Ja. Nu vet jag inte hur hon uttalas men Ola. Alien som dansade för Jabba de Hutt i Return to the Jedi gjorde någonting i sin dödscen som missades av regissörerna i över 20 år. Vad var det hon gjorde? A. Hon råkade slita av en bit tyg på sin trosa så att hon visade lite för mycket rumpa. B. B. När hon dör så råkade hon slå i tån och hennes sista ord var fuck. C. Hon, råk hon råkade visa ena bröstet eller det, det hon pekade i smygfingret åt kameran? <laughs> oj. Oj, oj, oj. Alla låter ju ändå som troliga grejer mm. ändå. Alltså. Det är inte så här helt omöjligt. Uh, men jag gissar på nipslip faktiskt. Se, hon råkade visa ena bröstet. Mm, mm. Mm. Det känns som det... Ja... Det, Ja, okej okay då. Det får bli den. se mm. jag. Det, det, det mm. känns ju som att den är den mest logiska faktiskt. Ja, men frågan är ju om det är så logiskt. Det är det. Jo. Det känns det inte som att det är inte alltid logiskt. men ibland ska det vara någon sån också. Ja, precis. <laughs> uh. Ja, den var jävla svår, hörde du. Mm. Det är ingenting man tänker på heller sådär. Jag tror hon skriker fuck. Du tar B när hon dör och hon slår i ton och skriker fuck. Mm. Det är säkert den är, den, ja, den är bra, den är bra den också fan. Mm. Rätt svar är... C, hon råkade visa en av bröstet. Yes. Ja, för, oh, som, sagt, som sagt, det kändes som mest logiskt. Ja, jo, men det är det absolut. Ja. Och sista frågan till Danne. Helvete. <laughs> <laughs> I filmen City Hunters från 1993... Så finns en fighting-scen där Jackie Chan slås mot en blond kille. Men efter att ha fallit ner på en arcade så ser Jackie Chan i syner och ser då den blonda killen som Ken från Street Fighter. Jackie går då fram till arcade som har Street Fighter-spelets karaktärsmeny uppe och väljer en fighter som gör att Jackie Chan då förvandlas till den fighten. Vem blir Jackie Chan? A. Blanka. B-Rio, C-I-Honda eller D-M-Bison Rio B-Rio oh, Det var ju fan vad jag ville säga också <laughs> Satan <hör> <hör> Nej, nej, men Rio mm. hmm. Rio San. Nej, det var fan det första jag tänkte på Så fort du började prata, Nico Så jag säger också Rio. Så B, Ryu mm. Och rätt svar är C i Honda ah, Han tar ett poäng till Det jävligt Det står så alltså 31-33 mm. Och jag vill bara att Jag ska skicka oh, yeah. den här fighting-scenen till er för mm. den är så bizarr så efter avsnittet måste ni kolla på den här. För <laughs> utöver att Jackie Chan blir i Honda mm. så får han även hjälp av två vänner som har förvandlats till Dalsim och Guile. Och efter att alla har åkt på stryk så blir Jackie Chan till slut karaktären Shan Li. Den kvinnliga i blått. Okay. Och What? han är väldigt feminin. Jag har skickat den på Messenger så kolla på det sen ni. <laughs> ja, ja. Och vi kommer lägga den i avsnittskartan också Så ni får se det Men nästa avsnitt då Det är då Youtube-shower Och Youtube-personligheter Vi kommer prata om mm. Mm. Så vi kommer här, allt som Youtube och sånt Så vi vill ju veta, vad föredrar ni? Vad tittar ni på? Vem tittar ni på? Varför tittar ni på det ni gör? Ja, precis Så tar vi upp det i nästa avsnitt Som sagt, ni hittar oss På A Bit of Nerdiness ni hittar ja, allt. Det är abittonördes.blogspot.se, gmail.com och Facebook facebook.com äh, <laughs> Facebook.com/abittonördes. Det är det som är lättast. Där hittar ni alla. Länkar till allt annat också. Ja, precis. Men ni hittar oss också personligen. Om ni kollar på mig till exempel på äh, Twitch så är det äh, Niko Håssard ni söker. Och så tänkte jag att ni går in och kollar på min Twitter om ni vill följa mig där. Jag är lite dålig på att lägga upp, men jag ska bli bättre. Och då är det atbeard underscore viking. Mm. Danne, vad kan man hitta dig? Man kan hitta mig på Twitter bland annat. Där heter jag atdunderskaegg. Alltså S-K-A-E-G-G. Efter mm. dunder. <laughs> ja. Hälsa mm. ni inte går att skriva med så Nej, ja, eh, Ni hittar mig ganska snart på Twitch också. Det blir twitch.tv slash The Swedish Beard mm. eh, som jag kommer hålla till på. Eh, och det kommer väl även bli YouTube-kanal också framöver, var det lider. Mm. Absolut. Och Fernand då? Var kan man hitta dig? Ja. Nej, hittar man inte på så många ställen inte Det är lite svårt att komma åt ja, så Nej, jag har <laughs> väl också funderat på att jag skulle fixa någonting på Twitch där, Men jag har ingen aning om namn eller någonting sånt Så jag kan ju återkomma med det nästa gång om inte annat mm. ja, precis. Annars, så, annars får man ju kontakt med mig om man skriver på vår Facebook-sida mm. Där går jag in och kikar rätt ofta mm. så att Och försöker väl svara på det jag kan svara på om inte annat så att, jag tror jag håller med där för jag är så dålig på att uppdatera allt annat jag har i sociala medier så att det är enklast att bara hålla koll på Facebook tror jag. Ja senast viskar jag på Twitter som är @sunkisf om ja. man vill följa där det var ju 9:e femte så. Ja du ser du ser det. jag har alltså skrivit åtminstone det är alltid något. Sen har du ju blivit du har retweetat någonting jag har När vi spelade spel tillsammans så Någonting finns alltid där Oj, mm. oj, oj, du ser Det händer grejer Ja, visst är det <laughs> Ja, nej då det, det är väl Det är väl det För min del <laughs> Ja, men då så Men då tackar vi så jättemycket För det här avsnittet Så ses vi nästa gång Det gör Absolut. vi Absolut Ha det gött. Ha det Tjingling